13, דרי ציין דס איסט אברמר Dasselbe weiß ich, 13 sind die Sitte, 12 die Geschlechter, 11 sind die Sterne, 10 die 10 Gebote, 9 ist die Gewinnung, 8 ist die Beschneidung, 7 ist die Feierung, 6 sind, ist die Lernung, 5 sind die Bücher, 4 sind die Mütter, 3 sind die Väter, 2 die Tafel Moses, einer ist es, der da lebt, דר דלג, דר דשווית, אין דר היבלו דרדרף